Тоді козаки, як діти, негаразд починали, по дві штуки гармат набивали, Тую галеру із грізної гармати привітали, три дошки в судні вибивали, води Дніпрової напускали». Тоді кішка саміло, гетьман Запорозький чогось догадав, сам на чердак виступав, червоні, хрещаті і давні корогви із кишені виймав, розпустив, до води похилив, сам низенько уклонив. Козаки, панове, молодці, сяє галера не блудить, ні світом нудить, ні много люду козацького має, ні за великою здобучу ганяє». Це є давній бідний невольник, кішка саміло, і з неволі втікає. Були 54 роки в неволі, тепер чи не дасть Бог хоч час по волі? Тоді козаки у каюк скакали, тую галеру замальовані облавки обрали та на пристань стягали. Од дуба до дуба на Семена Скалозуба поювали, тую галеру та на пристань стягали. Примітка – каюк, невеликий човен, облавка – верхній край галери або човна – борт. Тоді златосині кіндяки на козаки – Злотоглави на отамани, турецьку білу габу на козаки на біляки, а галеру на пожар спускали, а срібло золото на три часті паювали, первою часть брали, на церкви накладали, на свято Межегорського спаса, на Трехтимировський монастир, на святую січову покровку давали». По три давнім козацьким скарбом будували, Що за їх, вставляючи і лягаючи Милосердного Бога, благали. А другою часть поміж себе поювали, А третю часть брали, очеретами сідали, Пили та гуляли, із семип'ядних пищали, Гримали, кішку Саміла поздоровляли. Здоров, кажуть, здоров, кішко Самілу, Гетьмане Запорозький, не загинув їси в неволі, не загинеш із нами, козаками, поволі. Зустріч самій Лакішки із Скалозубом сталася року 1599-го, коли Скалозуб, ідучи чайками походом на турецький город Азов через Чорне море та Керченську протоку, перестоював у початку того року біля острова Тендри, дожидаючись, мабуть, доброго вітру. Цією зустрічю і почалася третя або історична доба життя самій Кішки. Разом з своїми товаришами-невольниками він щасливо повернувся на Січ, тільки знайшов її вже на Буцькому острові, де покинув, а на Базовлуцькому, недалеко у стя річки Чортомлика. З Січі ж поїхав до свого рідного міста Канева. Влучезні одміни застав старий гетьман на Україні. Заступлена запорозцями... От татарських нападів Україна за 26 років його поневолі залюднилася, забагатіла і вкрилася містами і селами. Але замість лагідного життя він застав тепер між українським людом та поляками нечувану зненависть. сталася та одміна через те, що поки самій Локішка плавав прикутий до Турецької галери, польський уряд позбавив православно-українську шляхту праву, і примусив її або звідніти, або сполячитись. Землі українські, величезні простори, були за той час поділені поміж польськими панами та магнатами разом з людом, що по тих просторах жив. Пани ж зараз повернули обмежованих під їхню владу людей кріпаків. Козакам вже одночасно з тим був встановлений реєстр на невелику їх кількість, всі ж позареєстрові козаки були примушені або йти до панів підданству, або тікати на Запорожжя. Ті утиски довели козаків і взагалі український люд до оружних повстань проти поляків. А саме, року 1592-го піднімав повстання Косинський, 93-го – Лобода, а 95-го – Наливайко, купно з Лободою. Ці повстання викликали з боку поляків нечувану помсту і нелюдські кари – і закінчилися року 1595-го під Лубнами, де поляки щинили зрадливу різанину на Солониці не тільки козаків, а і неузброєних українців і навіть жінок та дітей. Нарешті того ж року польський сейм проголосив козаків ворогами Польщі і постановив винищити козацтво до решти. Ще гірше вразив старого гетьмана розбрат поміж самими козаками – Реєстрові козаки ворогували запоростями і навпаки. Цей останній розврат стався за того, що реєстрові козаки, маючи від польського уряду права і привілеї, не дбали про українське селянство, і навіть під той час, коли запорості з лобудою, заступаючись за поневолених селян, піднімали останніх на повстання, реєстрові козаки зброєю в руках ставали на бік польського війська. далі, розврат між реєстровими козаками і запорожцями зростав і доходив навіть до кривавих сутичок. Не вспів самій локішка прожити на Україні кількох місяців, як його покликали запорожці на Січ, бо туди прийшла лиха звістка про те, що гетьмана Скалозуба спіткала на морі така сама недоля, як колись кішку. У Керченській протоці його оточили турецькі галери, і майже всі чайки потопили, тільки небагато козаків на кількох чайках зрятувалися і привезли на Січ ту лиху звістку». Як тільки самі Локішка прибув на Січ, запорожці обрали його гетьманом. Та обрання не було помилкою, бо, не вважаючи на дуже складне становище, в якому кішка застав Україну і козацтво, він надзвичайно хутко і розумно розібрався в тому становищі і повернув всі справи на користь Україні козацтву. Розуміючи, що тільки в єднанні сила, новообраний гетьман першим ділом взявся погодити козаків реєстрових запорозьцями. Запорожці хотіли йти на море рятувати скалозуба з товаришами, бо малися вісті про те, що більшість козаків турки повезли в неволю на південний берег Чорного моря. Кішка зараз же заходився лагодити чайки, а тим часом послав на Україну закликати до походу реєстрових козаків. А давня слава кішки зразу підняла козацтво на ноги, і до Січі скоро прибуло з України більше тисячі козаків. Поход на море відбувся щасливо. Кішка хоч і не знайшов скалозуба, та зате наробив туркам багато шкоди і повернувся на січ з великою здобиччю, притягши з собою навіть декілька турецьких галер з визволеними невольниками. Цей щасливий поход об'єднав козацтво і загасив поміж ними ворожнечу, так що наприкінці того ж року Кішка вже повів спільне козацьке військо Молдаву допомагати Воложському воєводі Михайлі, що повстав проти турків. Той поход теж одбувся щасливо і зміцнив славу старого козацького гетьмана. Повертаючись же з Молдави, кішка заїхав у Київ на Прощу і розпочав там будувати церкву Миколи Доброго на згадку про своє визволення з турецької неволі. По весні року 1600-го господар Волохів Михайло напав на ставленика Польщі молдавського господаря могилу. Польщі доводилося дати могилі помочі. Війська ж вона майже зовсім не мала. При тій нагоді коронний польський гетьман Замойський звернувся листом до війська Запорозького, закликаючи його до участі в поході, обіцяючи за те ласку короля та грошову плату – Кішка скористався такою нагодою, щоб досягти повернення козакам прав, скасованих після повстань на Ливайка та Лободи, і почав умовляти козаків не йти служити тому королеві, котрий проголосив козаків зрадниками і своїми ворогами. Козаки послухалися старого гетьмана і не рушилися з Січі, а тим часом потреба у Польщі до козаків все дужче зростала, і врешті таки кішка діждався, що король – Жигманд власноручним листом звернувся з проханням до тих, кого він засудив на знищення. Діставши того королівського листа, Кішка відповів, що козаки раді служити королю та тільки з умовою, а саме щоб з козаків був знятий безвинно на них накладений засуд, щоб повернено було їм давні права і щоб захищено було від всіх кривд, які чиняться їм старостами та урядовцями польськими тільки діставши від короля другого листа з повідомленням про те, що король зараз же посилає старостам на Україні наказ не робити козакам ніяких кривд і подбає на Сеймі про повернення козакам всіх прав, гетьман виступив з Січі на Чайках у город Дніпра, а прибувши в Канів та приєднавши до себе городових козаків, повів звідтіля військо козацькій кількістю більше чотирьох тисяч Суходолом до Дністра. Під Буковим біля Плоешт стався бій козаків та поляків з молдаванами. Як писав королю Замойський, козаки під ворожою пальбою, гарматною, рушничною брели болотом та водою вище пояса і, ударивши разом з польською піхотою на ворожі окопи, вибили з молдаван. Не вспіла скінчитися ця війна, як підскочила нова війна Польщі з шведами, що вийшли на Лівонію і брали там місто за містом. Польському урядові знову довелося просити козаків, щоб ішли на війну разом з поляками. Та самій Локішка на заходи за військо відповів, що не піде, бо ще не всі жадання козаків задоволені. Під утиском домагань кішки польський сейм на початку 1601 року мусив видати закон, по якому засуд 1596 року був з козаків знятий, постанова про скасування козацтва була роздерта, і козакам були повернені їхні давні права. Поставивши козацтво на міцний ґрунт, Гетьман Кішка подбав про те, щоб козаки з свого боку додержали умови з королем. Війна Ливонська була затяжна і тяжка, бо країна була спустошена і людям, і як і коням, не вистачало припасу. Нарешті надійшла зима, і становище козаків ще погіршило. Проте старий гетьман вжив всіх заходів, щоб вдержати козаків на війні, і щоб надати їм жвавості і завзяття, сам водив їх у бої. Тільки не довелося гетьманові діждати кінця війни, бо у одному з войовищ під містом Феліном Року 1602 гетьман Кішка загинув славною козацькою смертю із зброєю в руках, був убитий з рушниці кулею. Тіло самій лакішки козаки з великою пашаною перевезли в рідне його місто Канів і там поховали урочисто з пальбою по козацькому звичаю. Про гетьмана Сагайдачного Ті часи, коли жив і гетьманував Сагайдачний, були добою найбільшого піднесення козацької слави. Родився Петро Конашевич Сагайдачний наприкінці XVI віку в Галичині, недалеко города Самбора. Батьки його були шляхетного роду і дали синові доброго світу в українській вищій школі князя Острозького. Проте молодий Петро Сагайдачний не пішов шляхом тодішніх вчених, а маючи зроду воєвничий хист та рухливу вдачу, захопився думкою про боротьбу з татарами, що на початку XVII віку майже щороку набігали на Україну великими загонами, палили і пліндрували міста і села, вирізували старих, нездатних до невольницької роботи, людей витоптували кіньми, малих дітей, а всю молодь, поробків, дівчат, чоловіків та молодиць, забирали у бранці і, пов'язавши одного до одного, Величезними натовпами, мов, отару заганяли в Крим, щоб звідтіля продати, вродливих дівчат та молодицю гареми до турків, а всіх останніх у тяжку неволю. Біля 1590 року мрії про оборону України від бусурманів та про визволення земляків з неволі привели сагидачного на Запорожжя, де починаючи ще з кінця XV віку невеличка громада одважних козаків-лицарів, що звалися Військом Запорозьким Низовим, Сміло стояла зброєю в руках на татарських шляхах, перешкоджали бусурманам перевозити через річки на Україну і чинили їм всяку шкоду, нападаючи на татарські загони та визволяючи на волю захоплених їми бранців. Під час другого гетьманування словнозвісного козацького ватажка Саміла Кішкі, роки 1598-1602, Сагайдачний повинен був брати участь у всіх його походах, а саме на Чорне море, рятувати запорозьке товариство, що року 1598 десь загинуло разом з гетьманом Скалозубом, на Молдаву допомагати Волохам визволитись з-під Турецького Ярма та за річку Німан у Лівонію, допомагати полякам воювати шведів. Хоч ніяких документів про участь Сагайдачного в тих походах і не лишилося, та проте відомо, що в 1606 році він уже виступає в ролі козацького ватажка, а для того треба було раніше здобути собі поміж козаками слави своїм войовничим хистом. І справді Сагайдачний мав такий хист, бо сучасник його, поляк Собеський, що не один раз був з ним в походах, так писав про нього. Був се чоловік великого духу, що сам шукав небезпеки, легковажив життям. В битві був перший, коли ж доводилося відступати, останній. Був жвавий, діяльний, в таборі сторожкий, мало спав і не поячив, на нарадах був обережний і у всяких розмовах маломовний. Коли саме Сагидачний став гетьманом війська Запорозького, з певністю невідомо. Бантиш Каменський та Антонович кажуть, що з року 1606 та тільки перший з них додає, що через дуже сувору розправу Сагайдачного з неслухняними козаками запорості не один раз скидали його з гетьманського уряду, а згодом під час рішучих подій, та коли ставало скрутно, знову обирали гетьманом. Чи був Сагайдачний гетьманом у 1606 році, чи не був, а тільки з певністю можна сказати, що славний поход Запоростів в тому році на море відбувся не без його участі. Запорозці на досінь 1606 року вийшли на чайках у море. Вистажили недалеко від турецького города Варни 10 турецьких галер. Примітка. Галера – це такий корабель, що міг плавати не тільки під вітрилами, а й на грибках. До тих гребок турки приковували невольників, здебільшого українців, і через те ті галери козаки ще звали каторгами. Несподівано вночі атакували їх, повлазили по линвах у галери і вигубили всіх турків, а невольників зрятували. Розправившись з турками, запорожці попереносили з галер гармати на свої чайки, а після того атакували і добили штурмом саму Варну. Про цю подію зберігся уривок Народної думи. А в неділю пораненько зібралися громадоньки, доказацькі і порадоньки, стали раду радувати, від кіль Варну добувати». Ой чи з поля, ой чи з моря, а чи з річки невеличкі Ой в неділю пораненьку біжать, плинуть човенцями, поблизкують весельцями Ударили із гармати, стали турки утікати, ту річку проклинати Бодай річка висихала, щоб нас турків себе взяла Була варна, здавна славна, славні козаки, що ту варну дістали І в ній турків забрали з цієї пісні можна собі уявити, що запорозці атакували Варну із моря і з берега. Причому, мабуть, як і звичайно вони робили, виманили турків з-за города за річку, вдарили там на них з усією силою і потопили в тій річці. А після того, вже коли турецьке військо зменшилося, атакували Варну разом із моря і Суходолу і добули її штурмом. Варні козакам досталися великі скарби і сила всякого добра, як говорить історик, на 180 тисяч золотих.